I veckans avsnitt så kommer vi spelsnacka prata om spelen Owlboy, Ocean Oceanhorn, Monsters of Uncharted Seas och om spelet som fick mig att gråta. I nördsnack så kommer vi prata om Xbox Games with Gold för april, Google Stadia, Apple Arcade Games, Avengers Endgames filmlängd och hetaste för april. Det här är avsnitt 177 av Abit of Nerdiness. Välkommen till en nytt avsnitt, det här är Nicko, tillsammans med ja yeah. Och vi hoppar väl rakt in i spelsnack Färnan, du hade spela yeah. Vad är det för något? Jo. <laughs> ah. Så. Eh, jo, jag har spelat Oceanhorn Monsters of the Uncharted Seas Eller jag har börjat spela, ska jag säga snarare Jag mm. kanske lirat en 3-4 timmar eller någonting sånt där eh, ramlade egentligen över det för jag är så besviken på att jag inte har någonting att spela hela tiden alltså på, som handhållet eller på vitat som inte håller mig liksom jag vet inte, jag vill ju ha typ ett Diablo egentligen, ett där man liksom kan gå grinda, grinda, grinda och man kan liksom byta utrustning och allt sånt där och jag tycker inte att jag hittar någonting sånt, eller något sånt däremot så fastnade jag lite grann just för det här Oceanhorn och tänkte att ah, jag får väl prova då och det är inte riktigt så. Än, inte så här långt in i alla fall. Men däremot så tror jag, jag hittade en annan nerv som den kliar lite grann på. Och det är den här pusselbiten. För det är fruktansvärt Tänk dig, typ Zelda okay. Egentligen. Som på DSN typ eh, Det här är inte top-down. Men det är, man får verkligen samma känsla. För det här är lite mer vad heter det då? Tredjepersonsaktigt, lite snett ovanifrån, mm. men plattformigt liksom, fast... Det Åh oh, gud vad svårt var att vara förklara. Förstår du vad jag menar ungefär? Plattformigt, vad menar du med det? Alltså det, det är som om att det vore uppifrån, men inte riktigt. Det är som på en 45-graders vinkel typ, snett bakom karaktären typ. Okej. Okay. Tänk dig Zelda och så bara gör du det 3D och så vinklar du kameran lite grann. Alltså mer åt GTA-hållet ja, eller vad? Ja, då? men exakt. Lite, lite, lite mer åt GTA-hållet fast det är, det är känslan av Zelda. Okej. Okay. Så kan du säga, ja. Eh, handlar egentligen om det, det jag har fått reda på så här långt. Eh, jag vaknade upp som en liten pojke vars pappa har spelat in eller skrivit en, en hejdå-lapp till mig. Där han säger att han måste ge sig ut och slåss mot något stort sjö och djur För att typ rädda mig och världen. Och så vaknar man upp några år senare. Och så här, man är på upptäcksvärd för att hitta pappa. För att han kom ju uppenbart inte tillbaks. Så nu håller jag på och hoppar från ö till ö. Och försöker ta reda på vad som har hänt honom egentligen. Genom okay. att springa i grotter och lösa massa pussel och massa sådana saker. Superroligt, verkligen. Plus att det är förvånansvärt snyggt för att vara på vitat. Jag vet ju till exempel att spelet finns till jättemånga plattformar. Det har kommit till bland annat Android, Switch, iOS, PS4, Xbox One, Vita, Windows, Mac. Så att det, det finns ju över många, det, finns, det är väldigt lätt att komma åt det, ska man, ska man säga. Eh, utvecklat av Cornfox och Bros Och släpptes 14 november 2013. Eh, jag tycker det är superkul, men har inte kommit as långt in i det. Så att jag kan bara säga att det är roligt, ser kul ut. pusslarna är givande, så här långt i alla fall. Så får vi väl se vad det kommer någonstans här efter. Hur är, vad heter det, liksom fighting och sånt där, mm. precis som du sa Zelda, ja. är det att du plockar upp nya vapen och sånt också eller har du ett sorts liksom vapen, en pilbåge eller vad som helst? Nej ja, men det verkar, det, som att, det verkar som att du kommer kunna byta ut vapen och lite sådana saker för du börjar första biten eller när du vaknar upp på morgonen, första morgonen, då har du en pinne typ som du går och slåss med, som du petar på folk med Okay. Och där är det så här jätteklassiskt, som, precis som Zelda. Du springer runt och så dyker upp en liten gubbe, och ja, då du viftar med din lilla pinne bara på en. Och efter en tre fyra vift så dör han. Mm. Eh, jag tror att det är första ön man är på eh, så hittar du även, eller det är typ det första uppdraget du har, det är att hitta din pappas svärd och sköld. Så att då helt plötsligt har du svärd och sköld Som du kan spränga runt med Och antingen blocka eller vifta med ett svärd Istället för din värdelösa pinne du hade för en liten stund sedan mm. Så det är ett sorts liksom, uppgraderingssystem Så pass att du blir lite starkare Genom att använda nya vapen och sånt Ja men precis, exakt Och sen har du dessutom Allting går ju verkligen ut på öar Alltså världskartan mm. är ett stort hav bara där, du, där det dyker upp fler och fler öar ju fler öar du får reda på eller får hört talas om. För första gången du går ut på kartan så finns det typ två ställen tror jag. Eh, sen går du runt på första ön och pratar med folk och liksom så. du får, får höra berättelser om andra ställen. Du kanske hittar en flaskpost på stranden när du är där ute och springer och kollar. Och Då visar det sig att du får ett, en flaskpost från någon som har rest iväg därifrån- och tagit sig till en annan ö Som bara så här. åh den här ön är värdlös Det är bara massa sand överallt typ. Och då är det plötsligt så här, Plup, dyker den lilla ön upp på kartan Så att det finns inte så många ställen du kan åka emellan För att utforska och Faktiskt ta reda på saker och ting Och där verkar de Det irriterar mig som fan nu i början Men jag tror att det kommer att bli Bättre och bättre För att det är ju inte eh, Vad heter det snabb teleportering mellan öarna. Okej. Okay. Utan du går in på världskartan, du väljer en ö och så börjar du åka dit. Och då åker du alltså med din båt. Så du sitter och tittar på din gubbe medan han åker på havet så. här du du du du du du, du, du från en ö till en annan. Okay. Det här är skitirriterande och det kan dyka upp saker på vattnet. Jag misstänker att du kommer att kunna stöta på monster och sånt skit ute på havet också. Men så här i början så misstänker jag att de är ganska så snälla och inte låter du stöta på någonting sånt. Det Nej, värsta så det jag har. är visuellt, nu... det är inte något interaktivt. Nej, inte, just nu. inte än så länge. Däremot så har jag precis lyckats slåsa upp en typ en pistol till min båt. Nej, okay. Så att jag misstänker att det kommer. liksom, De kommer att bygga på även det. Så att det är inte bara mig själv jag uppgraderar utan även min båt hela tiden med olika saker som jag hittar. Mm. För det mest skräckenjagande jag har mött än så länge Det är, så här, vad heter det Flytande tunnel i vattnet Som jag ändå bara bup, åker på Och så studsar den iväg åt sidan liksom. okay. Så att det är ingenting, ingenting så Men så fort jag såg att så här, Jag hittade, ett, jag tror att det var Någon kanon eller någon pistol Eller vad de kallade den för Så bara så här, oh has been added to your boat Och då tänkte jag mm, Nu kanske jag kan, för det finns även en Fisklogg fisk Logg som du kan kolla på I menyn mm. Jag har inte fiskat eller stött på någon fisk Så jag har inte fått för mig att trycka på den knappen än Men bara uh, uh, samma där Jag antar att det också är någonting så här, Beroende på vad du träffar på Så dyker det upp information om dem Eller någonting sånt där i. Så det, det ska bli skitkul att fortsätta spela längre Försöka ta sig vidare och se vad de faktiskt gör med det För det, det ser intressant ut åtminstone mm. Hur pass olika är de här pusslen då? Är det bara går gå runt och dra på grejer för att komma fram eller hur funkar de pusslarna? Äh, de, de, det är samma där. De jag stött på än så länge så är det ju oftast typ så här: du kommer till du har ju din ö som du är på. Du får se på kartan, på minimappen typ så här, men här finns en kista som kanske finns någonting i. Här borta finns det en kista och så är det ju, pusslet är att ta sig till kistan såklart. Nej, okay. äh, och Det kan vara så att du, du ser kistan, den är typ så här, två rutor ifrån dig. Bara det att den marken är ju en nivå över dig. För du kan inte hoppa. Så du måste alltså hitta vägen upp dit. Det kan vara så att det är en, en grind i vägen. Grinden kan vara så att den bygger på att du måste trycka ner två knappar samtidigt. Så sjunker den. Såna saker är liksom. Det, det är väldigt enkla. Monstrerna än så länge känns som att de, de är bara ditströdda. För att du ska ha något att göra medan du springer och försöker komma på hur pusslerna lö blir lösta. Okay. Och oftast är det att du plockar upp en sten, du lägger den på knappen, du tar en tunna, du knuffar den till den andra knappen. Alltså lite det, det stuket. Däremot mm. så ska jag säga att jag tycker ju inte att jag har kommit så långt så att det, jag har fått sett flera olika pussel. Utom än så länge känns det nästan fortfarande som att den försöker att lära mig vad fan jag ska göra för någonting typ. Men är det någonting som för vidare då? Är det en schysst eller är det mer bara att hela tiden jobba sig vidare? Att du kommer till nästa och det, du vill se hur det ser ut där? Eller finns det någon överläggande story som har någonting betydelse? Alltså de, det, finns ju, det finns ju en story där. Dock så är de lite dåliga på att liksom ta den framåt. Okay. För hela spelet börjar verkligen med så här, värsta cinematiska scenen. Alltså du så här. Visar hur såhär, gott och ont slåss över havet. Hur din ö-typ kommer till. Och hur din pappa verkligen säger bara jag och några. Alltså, verkligen berättar hela bakgrundshistorien till allting. Och hur han verkligen sitter där och nästan så Åh, sitter och gråter och skriver sitt avskedsbrev till sin son. Liksom. Så det, på det viset finns det ju verkligen någonting där man vill ju veta, okej. Okay, varför är just pappa utvald och varför är jag nu då utvald i andra hand att då ta reda på vad det här är för någonting. För att just Oceanhorn verkar vara ett av de här monstren som okay. vill förgöra världen om jag har fattat det rätt. Det är inte säkert att jag har förstått det hela rätt heller. Men, eh, så att det finns ju någonting där. Däremot så... Eh, jag, vet, jag har inte liksom fått några fler sådana inblickar. Det kanske mm. kommer, eller det kanske bara jag som gör saker i fel ordning. Men äh, jag skulle vilja ha lite mer kött på benen, liksom verkligen få så här. Kanske få någon mer sådana klipp, eller lite här, och var där man faktiskt får någonting som för det framåt, lite grann. Mm. Men du är alltså alla fall sugen på att spela mer då. Ja, men det kommer jag göra. Absolut. Det, det, jag vill nog säga att det är nog precis vad jag faktiskt ville ha för. ...för den handhållna varianten så att säga. Ja, okej. Okay. Ja, men trevligt, trevligt. Det ska bli kul att få höra mer om det sen då. Mm, mm. Jag har spelat Allboy. Släppte första gången... ...1 november 2016... ...utveckla Deepad Studio. Kom till plattformarna... PlayStation, 24, Nintendo Switch, Xbox One... Microsoft Windows, Linux och Mac OS. 1 november 2016 var till PC... Det här läser jag lite från Wikipedia för det har kommit en jävla massa omgångar. Spelet har haft en lång utvecklingsfras. Från utvecklingen började 2007 tills dess att spelet släpptes på Microsoft Windows november 2016. Januari 2017 släpptes spelet till Linux och Mac OS. Och februari 2018 till Nintendo Switch och sen april 2018 till PlayStation 4 och Xbox One. Och jag har spelat det på PlayStation 4. Det här spelet är, jag skulle säga, karaktärerna är åtta bitars. Medan bakgrunden och själva miljön är mer än 16 bitars. Jaha. Åt det hållet. Och det här är en plattformare. Men jämfört med så andra, om jag tänk Mario och liknande, så här är mer baserat på att du är en uggla så du kan flyga. Och det är egentligen allt du kan göra. Du kan flyga, du kommer kunna lära dig dodge så att du aktar i undan och sen kan du snurra. Det är allt du kan göra och sen ska du bara lösa pussel och flyga runt, hitta. Det finns en story där som bygger på att du är en... Alla ugglar är typ, vad ska man säga, lärjungar. Okay. Det är de som man lär upp för att, som spioner, det är de som lite så här hjältar och spioner blandas. Det är de som håller vakt för att se att piraten ska komma. Det är även de som åker runt och gör quest och det är de som åker runt och uppdaterar kartor de gör lite allt möjligt huh. och du spelar då som Otis tror jag heter en ugla som är stum så du kan inte prata men de har gjort det väldigt charmigt att så fort du får väldigt mycket skäll i början för du är oduglig tycker de yeah. och du märker din karaktär reagerar på olika sätt väldigt snyggt eftersom det är bara 16 bitar men du märker verkligen när han är ledsen, när han är glad, de håller på att ge uttryck eftersom han själv inte pratar och alla andra pratar i vanliga textrutor liksom. så han agerar mycket roligare uh. Det är mycket så det som händer i början det är att eh, du och en kompanjon som är egentligen första pusslet eftersom du inte kan attackera eller någonting så har du en polare med dig som du kan lyfta upp och flyga runt med och han har en pistol så när du har honom med dig så kan du börja använda den han har honom att skjuta medan du flyger runt Vänta, så då blir det du som en to alltså stick för fighter. Att, för att kunna dö, ha hjälp någon så ja. måste din ugla plocka upp en annan person som håller i ett vapen. Precis. Så när du flyger med ugglan, då är det ju bara liksom vänstersticken. Ja. Och sen när du plockar upp polan, då, då använder du ju högersticken för att sikta och skjuta. Okej. Okay. Och släpper du honom, då kan du ta upp andra som... Du sätter bort honom på ett ställe... För att du kanske måste ta upp en stor bumling för att sätta ner på en knapp som öppnar upp en port. Plocka upp honom igen och du måste lösa pussel på olika. Så ibland kan du attackera fiender, ibland måste du bara att liksom akta dig och liknande. Så det är ett så här intressant koncept. Men egentligen, ugglan skulle lika gärna kunna haft själv. För han är bara ett moment för att göra det lite långsammare. Att lösa pusselna. Ska jag ta det här och akta mig eller ska jag ta fram honom och skjuta och sånt där. Men i det stora hela, det är ett plattformande, den enda skillnaden är ju att du flyger mer än du hoppar runt. Så du flyger bara hela tiden. Men rör sig din polare där, rör han sig med dig då om du sätter ner honom? Eller kan du röra honom bara på något vis också då eller? Nej, han står helt stilla tills dess att du plockar upp honom igen. Okej, han attackerar inte eller ingenting? Han är, han är, som, en, han är som en träb Beat, liksom. Ja, precis. Han blir liksom marionett. Han står bara, han bara står rakt upp och ner, liksom. Jaha, okej. Okay. Sen kan du uppgradera så att du får teleport, tror jag det är. Så att du kan tillkalla honom från något ställe. Ja, ah, okej. Okay. Så att du flyger runt och sen kan du bara klicka triangel. Då kommer han direkt under dina fötter. Du kan börja skjuta på en gång. Droppa honom någonstans och sen kan han teleportera och skjuta vidare. Ja. Ah. Det är egentligen bara sådana grejer gör. Spelet är charmigt. Det är grafiskt och allting. Världen är väl lite... Den är inte jätteintressant för det ser alla miljöer som ser väldigt likadana ut. Fienderna är pirater så det är så här: skepp och ett av de första pussarna säger: om ah, du ska akta dig från deras lampor. För annars börjar de skjuta på dig. Mm. Det det, deras skott är ju så jävligt långsamma så alltså jag kunde ju åka igenom alla listen utan att bli träffad en gång. <laughs> jag antar att jag gör det här långsamt så som ni vill göra det, så skit jag vilket och bara kör. Eh, spelet är intressant det enda negativa jag kan säga det är att det, för mains del så är det alldeles för långsamt ah. som sagt vi har den här karaktergubben den här mm. polan, det skulle jag kunna göra själv utan honom han, det, han behövs inte flygandet eh, det är bara liksom, ja, du seglar runt bara istället för att göra ett intressant plattformande där du måste hoppa och akta dig, här flyger du ju bara aktar dig för grejer liksom, upp och ner sidan, du kan dodgea förbi men i det stora hela är det ju liksom det är långsamt Det är inte som Mario där du hoppar och måste akta för grej hela tiden. Det tar väldigt mycket tvärstopp i början och sånt där där du träffar nya karaktärer som alla ska prata. Alla ska göra någonting. I början vet du inte var du ska ta vägen, Så du måste flyga runt och hitta olika vägar. Och de har ju utsatt den här ska du prata med för att sen prata med den här för att sen prata med den här för att få storm vidare men den säger inte var eller hur så du ska bara åka runt så allting tar en väldigt lång tid och när du väl är pussel så är de väldigt långsamma allt tar tid. Mm, mm. Och det är tyvärr det för det är en intressant koncept men just att allt tar tid gör att det är, det är inte vad jag söker i ett plattformande jag vill ha det här utmaningen med liksom snygga miljö, snabbt action. Hoppa runt, akta sig, läsa av fienderna. Här är fienderna, ja, jag drar upp min polare och skjuter ner dem. Kan jag inte skjuta ner dem, ja, då får jag bakta mig helt enkelt. Det kommer vissa fiender sen som har skydd och sånt. Då måste du först som uggla och åka dit spinna på dem så att deras skydd försvinner och sen teleportera honom och skjuta dö på dem och liknande. Men det är egentligen så svåra pussel där. Så när är, är det bara att ta det vidare. Eller lägga någonting på en knapp som öppnar upp en annan portal och liknande. Så det är väldigt lätt spel på så sätt. Det är bara att allt tar lång tid. Men alltså, vad är det som gör att det tar så lång tid? Jag tänker så här, du, När du säger plattformen, då ser jag typ Super Mario framför mig. Mm. Och, och jag tänker, om du är en ugla som kan flyga. Mm. Alltså, vad är själva hindren? Eller vad är, vart är plattformandet? Plattformet är ju att det ser ut som... Men du vet, det är ju plattformsvärdar. Ah. Så här ställen. Men de är ju där för att hindra dig så att du inte ska flyga rakt igenom. Mm. Så du, det är inte så att du hoppar på de plattformarna utan du ska ju bara åka runt dem hela tiden. Ja, ah, okej. Okay. Och det är ah. det som gör plattformen. Men istället för att jag ska göra snygga hopp för att ta upp mig till de plattformarna så måste jag bara segla runt dem. För fienderna står på plattformarna och jag ska bara skjuta död på dem eller akta mig för någon som... Tänk Donkey Kong, det finns ju sådana här fiender som åker runt bara hela tiden. Oh. Och då ska jag bara akta mig för det för att ta mig uppåt hela tiden. Så plattformarna oh, okay. är bara därför för att vara i vägen för dig. Oh. Oh. Och det är ju det som gör att det inte är plattformade. för jag behöver ju inte vara duktig på att hoppa upp dit, utan jag ska ju bara segla förbi där. Oh. Och det som är långsamt det är just det att du möter inte jättemycket fiender, det är inte Många olika fiender Och det är mycket brötext du ska läsa pusslerna är ju bara att du ska åka och hämta Någonting för att åka tillbaka Stoppa det på en knapp för att öppna en dörr och åka vidare Så det är liksom Det är ingen riktig utmaning på så sätt Och det är bara Det tar bara lång tid helt enkelt mm, mm. Så är det någon som gillar sådana plattformar där Som är lite mer chill och sånt Absolut, men för min del är det inte vad jag söker Nej, nej Men det var Allboy Ta det som, eh, jag hoppas inte jag har allt för röda ögon nu Men jag precis innan vi satt spelas ut och tog grinat <laughs> Jag har inte eh, idag, precis innan vi spelades in Så släpptes sista avsnittet av The Walking Dead Final Season Sista med Clementine eh, Jag tänker inte säga någonting om handlingen Jag tänker inte säga om jag hade varken rätt eller fel För det är spoiler vad jag, för jag har pratat om Vad jag trodde skulle hända och allting Allt jag kan säga om sista avsnittet att det är en berg ban av känslor. Och det jag var glad över som de hade för jag har pratat tidigare om att jag tyckte gameplayet var dåligt. Och det rättade de till i det här avsnittet att de gjorde det lättare bara för att förut var det tungen att ta upp och sikta liksom med L2 och så skulle du liksom dra siktet och skjuta med en pilbåge. Här tog man bort det helt och hållet. Nu var det bara, de hade uppsatta, liksom ringar uppsatta. Du skulle dra dit en knapp och sen klicka R2 för att skjuta dit då. Och jag tyckte det var mycket, mycket bättre. För det fördes igång. Det blev mycket mer, jag bryr mig om storyn. Det här är bara för att ni ska dra ut på tiden lite. Mm, mm. Och så var det ungefär till efter halva spelet. Och då kom det där jävla siktet tillbaka. Jaha. Och på en gång blev jag frustrerad. För de förklarar inte vad de vill att jag ska göra Utan jag dog och dog och dog Tappade bort helt och hållet Vad det var egentligen fokuset Att få mig liksom känslor över förhållandet Tills jag listade ut aha det är det här ni vill att jag ska göra Efter typ död tio gånger sa att du har lång tid på dig att lista ut Utan det är bara Det står en grej i texten Men det har ingenting egentligen med vad du ska göra och det var ju bara dålig gameplay. Precis som de har haft i alla avsnitt. När jag äntligen tror att de har lärt sig. Gör det bara snabbt. Gör att jag ska bara göra snabbklickningar för att ta mig vidare. Så kommer ni med det här och bara dödar alltihop. Så momentet försvinner. Och det är jättsynt. För storyn var bra. De gjorde ju intressanta grejer. Men gameplayet. Nej. De kunde inte låta bli att göra det skräpiga gameplayet. Eh. Uh. Stora hela, var det ett värdefullt slut? Jag tycker det. Jag tycker det var ett bra slut. Eh, så så att jag tänkte inte säga om det jag hade rätt eller inte, men jag, ty jag tyckte det var ett bra slut. Och tittar ni på det här på Youtube, så jag spelade in min tryck medans jag satt och spelade. Så om ni är regel så har jag en liten fyrkant här där jag har lite klipp från olika ansiktsuttryck där jag gör lite spelningar just för att det var en berg Det var bana det var glatt, det var ledsamt var, jag var fly förbannad men det var när gameplayet inte ville funka men det var väldigt mycket olika väldigt upp och ner och det funkade så genom hela storyn det var inte så att det var bara ledsamt här det var bara glatt här utan de förde den verkligen upp och ner hela tiden och gjort ett väldigt fint slut så och det är ett avslut jag kommer minnas så det är liksom första säsongen det, det går inte att bräcka det. Avslutet i första säsongen, det går inte. För det kom som en chock. Här så absolut, de har chockdelar genom alla avsnitt egentligen under alla säsonger. Men jag tyckte de gjorde ett värdefullt slut här ändå och jag är så glad att Skybound och lilla gruppen Still Not Bitten tog tag och avslutade den här säsongen. Det är riktigt värt för jag jag tycker det har varit. Det är inte den bästa säsongen, men det är en bra säsong. Och de har gjort väldigt mycket. Och ett helt okej, värdefullt slut, helt enkelt. Och det är dessutom så nu då att du har ju liksom ingenting så här: att det här vill jag få reda på. Utan de, de knöt ihop säcken snyggt också, då, eller? Ja, det är, jag tycker absolut finns här. Ja, det här kunde man gjort annorlunda. Det här. Det fick man ingen riktig förklaring till. De kanske tog en enkel väg ur och sådana där, där grejer. Mm. Men eftersom jag vet att det här ska vara sista. Eh, jag hoppas att det ska vara så i alla fall. <laughs> eh, så känner jag att ah, men jag är färdig och jag fick det jag verkligen behövde. Mm. Men det var som jag tog upp när, de, när vi hade fått två avsnitt. Jag sa det också. att De kunde ha slutat där. För jag kände ändå att jag hade fått upp karaktär och sånt där byggt. Att det var bara, ja ah, men det kommer ingen mer då hade jag köpt det. Men nu är jag bara jätteglad att de äntligen fick avsluta det här för jag blev berörd. Det blev jag faktiskt, även om jag kände att ja jag kanske inte kommer bli så berörd som jag liksom blev under första säsongen. Så kommer jag, jag vet ju att jag är jävligt blödde så jag vet ju att någonting kommer att hända. Men fan, det, det började rinna en tår så då kände jag att nej, fan, det här var värt det, helt klart. Hmm. Och inga extra nya cliffhangers eller någonting sånt där som de slängde in eller? Det kan jag inte säga, för det är en spoiler i så fall. Så jag tänker inte säga någonting var det så här hit eller dit. Det får okay. ni spela. Ja, okay, okay. För det här är en spelserie alla borde spela. Och har ni inte gjort det, skäms kudden och jävla Det här är fan <laughs> en av bästa spelserierna någonsin. Mm, ja, då får man ta tag i det alltså helt enkelt. Mm. Du som har börjat borde ju definitivt spela klart. Ja, men det är, ju det, här, det är ju det här eviga problemet nu med att vi... Är så många som spelar ett Battle Royale-spel tillsammans, alltså. Jag har ju nej. ingen lugn och ro att sätta mig och köra det där. Jag, jag, jag har det i bakhuvudet hela tiden att jag borde, jag borde sätta mig ner och köra färdigt det där nu. Ja, ser det någon av er som bara. Ah, jag tänker spela. Så att, eh, jag ska göra vad jag kan. Vi, vi får se. vi får se. Du får ju bara säga det. Stopp min kropp. Så vet vi att nej, men nu är det borta. Jag ska sätta mig och spela. Ja. Jo, kanske mm, Det är bara du som inte ska säga ifrån För det är du som vill hela tiden Ja, det kan vara så också det kan vara så När du ändå pratar lite om det där bättre rövspelet Jag tänkte bara nämna lite snabbt För jag har ju testat det på PC ah. Idag i morse Och Jag har en jävligt kass PC Den dör ju när jag ska redigera en video Men Realm Royale Gratis på Steam Funkade fläckfritt på min PC grafen såg precis ut som på konsolen In hackar inte till någonting Den gjorde ingenting dumt Och allting gameplay och allting flöt skitbra Så jag blev liksom förvånad över hur jävla bra det funkade på min crappy PC Hä, huh, häftigt eh, Det är också jag gillade att jag ej, Jag spelar inte på PC för jag är så jävla värdelösbar Därför kan jag inte spela CS eller något för det är så en jävla hög grad mm. Här funkade det jävligt bra visst det är mycket en botta när jag hoppade in det märktes men det var även vanliga players och de slaktade mig inte just för att du har chansen att bli kyckling och komma tillbaka just att alla vapen tar inte så här ah, men det är ett headshot och du är borta som det är typ C CS och liknande så jag kände ändå att i det här så kan jag lära mig att bli en bättre PC-spelare, det här är ett perfekt spel för det det enda som jag har liksom svårt med just eftersom jag inte är van det är att jag måste ju titta ner på min, min tangentbord varje gång det kommer upp. För det är så, knapparna är ju som en cirkel runt hur du går för det är så jävla många olika knappar. Ja. Och jag har inte gått in och kollat om man kan ändra det men det var ju så här väldigt mycket. Ja, men Z för att få upp ditt äh, äh, djur så att du mm. kan rida iväg på. K kryss. För att ta bort grejer. Och jag bara, vad fan ska jag försöka sitta? Och när jag ska så här, förstöra loot. Ja men då hoppar jag upp på min häst. För att de är direkt vid varandra. <skratt> hå, eh, liksom hälsa. Och jag är ju liksom små bebishänder. Så jag måste ju vrida hela armen. För att komma åt H med fingrar För jag vill fortfarande springa samtidigt. ge för att hela med potion. Så det var mycket väl hela tiden. Bara kolla ner snabbt. Vad fan, knappen upp igen och se vad jag är. Så det är ju bara en vanlig sak Men just att spelet Inte är så jävla oförlåtande Gör att jag får ändå Den tiden att göra allting Det är ju det som gör att Det är därför jag är fast i det Så pass hårt som jag är Alltså det, det är ett så snällt spel Samtidigt som du får Sån jäkla Känsla Jag, jag satt och spelade rätt mycket Blackout Tillsammans med mina arbetskollegor till exempel Mm. Och de sitter fortfarande och lirar dig jättemycket. Och jag tycker att Blackout var skitkul. Jag spelade jag spelade både ensam, jag spelade med dem, jag spelade med dig. Det var kul. Men där har du ju inte alls samma... Eh, vad ska man säga? Du har inte alls samma överlevnadschans Nej. som du har i det här. Här kan du verkligen säga, okej, okay, du ger dig in i en fight med någon. Du blir kyckling. Du, har du tur så lyckades du komma undan. Eller du åtminstone lyckas Kommer upp till liv igen, ja då kan du om tänka tanken: Okej, okay, går det här? Kan jag ta en eller kan jag inte ta en? Nej, jag kan inte. Då drar jag istället bara. Mm. Det, det, det är en lösning på det hela. I blackout så var det ju så: Har du gett in dig i en fight, då var du antagligen redan död. Eller så kommer du dö vilken sekund som helst. Mm. Det, det var liksom: Du hade aldrig den här möjligheten att faktiskt säga: ja, Okej, okay, lugna ner dig. Tänk efter. Vad ska du göra? För att du har, det finns så pass mycket liv Det finns så pass mycket att du faktiskt kan Även om du blir överraskad Tänker du bara efter ta det lugnt så kan du Ställa dig på ett bättre ställe Och ha övertaget mot ha, Mot fienden Och då för, Största sannolikhet så kommer du att vinna den fighten mm. Jo men Och som sagt Jag tycker oftast inte om att spela på PC Men där kommer jag att fortsätta spela på PC och på konsol, för jag tyckte det var så pass kul ändå. Mm. Och jag ser fram emot att få lära mig bli bättre på PC också, just med mus och tangentbord och sånt. Och det här är, känner jag för mig är det ett perfekt så här, stadie att hoppa in och köra matcher och bara, kul liksom. Mm. Mm. Jag kan och, göra dig lycklig genom att säga att jag är 99,9% säker på att du kan mappa om knapparna hur du vill. Mm. ja Jag hoppas det är just när jag tar bort luten vill jag definitivt ta kanske på musen eller någonting istället. Jag har ju knappar där. Just för att kryss funkar inte för mig. Det är alldeles för nära sätta och hoppa på hästen och bara va, fan bort därifrån och ner. och Nej men det ska bli kul att få spela mer helt enkelt. Och nya säsongen börjar är Imorgon. Imorgon. Imorgon. De är Så... sköt fram det. Jag tänkte jag skulle avsluta med det nämligen. Mm. De gick ju ut med här förra veckan. Hade de en litet eh, vad heter det, klipp upplagt på Twitch, Youtube ja, på sociala medier där de går igenom vad, den, vad de gör nu inför den nya patchen som kom, eller kommer som ska komma, kommer då gav de den det måste bli den 26 som datumet när de skulle släppa det men jag fick reda på i förr tror jag det var att de har skjutit upp det en dag så att det kommer ja. faktiskt den 27 så för er som lyssnar på det här i poddform så var det igår. Och för er som lyssnar live så är det imorgon. Bara för att krångla ihop det här riktigt, ordentligt. Men hur som, det kommer nya grejer, det är nytt, det är nytt content, ny säsong. Eh, även en hel del bugfixar. fixar. Och dessutom i alla fall ett nytt vapen som ska bli jävligt intressant att testa. Så jag misstänker att kom, vi kommer att prata en hel del Realm, Realm royal nästa vecka också. Mm. Ja, men det blir inte sant. Det var väl det vi hade i spelsnack? Ja, men jag tror det. Hoppar in i nördsnack och vi börjar väl med månads hetaste. Let's do it! Yes. Vad har du för spel? Oj, spel. Eh, ju, alltså, jag hittade ett spel. Så att jag misstänker okay. som vanligt att du har fler. Så att du kanske bara kör jag har två spel. Ska ja. jag ta upp där. Vi kan väl börja med 23 april kommer Mortal Kombat 11 och jag kan också ta upp det för nu i helgen så är beta-access för alla som har förköpt spelet och det har jag gjort 28-31 mars. Nu i helgen alltså är beta för de som har förköpt. Jag vet, alla karaktärer kommer inte att vara upplåsta men jag tror åtminstone fem stycken kommer att vara det. Och du kommer kunna köra online mot andra och du kommer kunna köra towers. Eh, möta datorn helt enkelt, det är torn för Bara så... fem karaktärer? Ja, i den här betan. Eh, de har haft förut att de låser upp andra karaktärer till olika dagar, men oh. trailern jag såg så snackar de bara just nu om fem eller sex karaktärer. Ah, Okej, okay. för när du ändå tar upp den så kom det ju faktiskt en nyhet idag, tror jag det var, okay. på IGN där de hade fått reda på två nya karaktärer som skulle få vara med. I betan eller i spelet? Nej, äh, i spelet. Ja. Faktiskt. För jag tror vi är väl uppe i, oj, är vi 24? Ja, men jag tror vi har fått reda på, det är 11 karaktärer och så är det 10-11 Ja, bara för det så lyckades jag ta ner det. Jag kan ta upp den för jag hade den uppe Raiden vi har. tidigare. Sonja, vi har Johnny Cage. Vi har, har du Jax. listan framför dig vi eller? Har... Nej, nu drar jag i huvudet. Vi har Jacks dotter. Aha. Vi har Sub-Zero, Scorpion, jag... Kabbal, Noob Saibot. Vi har ju en ny karaktär. Vi har två nya karaktärer. Vi har... Du drar inte alls i huvudet nu. Ja, ah, just vi det. Fått sett, men vi har inte fått se honom spela. Shao Kahn kommer ju om man har förbeställt. Vi har... Det är en till som... Eh... 24 karaktärer, varav 22 är confirmed playable. Ah, har vi kommit upp till 22 redan. Ja. Om de, om enligt, den här, enligt den här nyheten, så de tre nya karaktärerna... Ah. Som de fick reda på. Jag för att det här okay, var i dag Från ja. IGN. Är Jax, Kung Lao och Liu Kang. Bullshit, för de har vi haft det sedan tidigare fått reda på. Jaha, uh, okej. Okay. Dra, har du listan? Eller? Ja, jag har hela kanske. listan på alla. Ja, dra. Uh, Baraka. Ja, den glömde jag säga. Absolut. Cassie Cage. Cassie, ja. Divora. Ja, men det är den nya karaktären, ja. ja. Aaron Black. Uh, ja. Geras. Det är en... No. Aaron Black, vad fan? Ja. Fortsätt Jade. Är... Ja, Jade, ja. Jaquee Briggs. Ja. Jax. Johnny ja. Cage. Ja. Cabal. Ja. Kano. Ja, Ja, Kano, okay. Kano, vad fan. Pfft. Kitana. Vem fan är Kitana. Eh, den står faktiskt som unconfirmed playable än så länge. Bullshit, så att jag, ja. Så att jag, antal, då... jag gissar bara att den här är gjord på karaktärer som vi har sett i alla trailrar, i alla presentationer, ja. allting sånt. Och den här har vi väl kanske inte fått sett spelas än så länge? Ja. Det är väl så jag. de har gjort med Kung Lao och Luke Kang också, för de slår ju i. Då var ja förmodar att vi såg dem tidigare, ja men skit samma. Eh, Kotalkan. Ja. Kung Lao. Ja. Kronika. Ja, det är den nya gudinnan Men vi har två treande spelar så jag har bara sett den i videon. Nej, exakt. För det är också nämligen nummer två som är unconfirmed playable. Ja, ja. Eh, Liu Kang. Noob Cybot. Ja. Raiden. Ja. Scorpion. Ja. Scarlett. Ah, just det, jag hon, ja, jag Sonja Blade. Ja. Ah. Och Sub-Zero. Ja. Ah. Det är två namn som jag är osäkra. Eller på två karaktärer jag är osäker på vilka det är. Mm. Men sen kommer jag på Divora. Det är ju hon där, den karaktären. Eh, mitt, Jävlar, Blomland vad bra. Eller bra beskrivet vet inte vad fan man ska säga. <laughs> ah, jo, men jag tror jag vet vem du menar, dock. Men det kan nog Jag måste kolla fler vilka är det för. Ja, ah, men det är intressant. Det är ju fan, jag hade ju glömt typ hälften som du nämnde. Jag bara, just den, ja, just den just <laughs> jag. Uh, för vilka är det? Jag har Jade, Baraka uh, Sub-Zero Scorpion De fyra vet jag ska vara med i betan. Ah, okay. ah. Och sen tror jag det ska vara två eller tre till. Mm, mm. Så uh, det ska bli kul att testa. Jag kommer definitivt testa. Jag hoppas att du också kommer ut. Vi funderar väl på att göra en video med det. Mm. Så det ska bli kul Och sen som jag 26 april, Days Gone Playstation Exklusivt Lär ju spela Där var då mitt spel för april mm. Nu dock, bara för att du Gick igenom och började prata om Mortal Kombat Så vart, vill jag fan lägga till Mortal Kombat också För nu kommer jag ihåg Videon vi kollade på deras presentation och allting. Det ser ju aspalt ut mm. jo, De har ju ändrat en hel del Och det ser ju oerhört vackert ut Ja, jag lägger till det på min också Mortal Kombat 11 och Days Gone ja. April Absolut, vi får Go se om det it. är lika hyllat När vi har testat det mm. Mm. <laughs> Men det tror jag, fy fan, skitbra Åh, åh, åh, åh Åh, hjälp mig, vad fan heter den? Shang Tsang Har vi fått sett en video på också Så han tog du inte upp men jag tror inte vi har sett honom spelbarn. Men, men om inte du tok trashad hans namn när du läste upp dem. Det men är, han vet ju att jag har fått sett. Det är ju inte helt omöjligt. Men vad sa vad, vad att han hette? Changsang. Uh, nej, jag tror inte jag har trashat något namn så illa nej, faktiskt. Ah, uh, ja Jo, okej, okay, jag hittar dem. Jag ska bara. Jag bara. Uh, in uh, nu läser jag direkt ur i Jens, uh. Uh, uh, in addition to the initial roster, certain DLC-characters have already been announced, including Chao Kahn och Chang Tsung. Jaha, de kör honom så, som DLC också. Ja, så de kommer väl inte att finnas med antar jag i den ursprungliga liksom rosten som kommer ut med spelet. Utan de kommer man att kunna få köpa till eller låsa upp på något vis mm. efteråt. Shao Kahn äh, vet ju jag om man förbeställer spelet nu så kommer man få honom på en gång. Ah, det grymt. gjorde de igår och i tidigare varianter. Mm, men mm. då vet jag, Shenzong är DLC då. Nice. Film? Jupp. Hur många har du där? Jag har Tr trä. Jag har också trä. Ja, men då kanske du da dina trä. Ah, ja, då börjar jag den 3 april. Det låter bra det. På Shazam! Eh. Mm. Mm. Äntligen en film man kan gå och se. Vi har ju fortfarande inte gått och sett, vad fan heter den enda. Marvel, bla bla bla. Eh, vad? Du Miss menar, Marvel, Marvel, Captain Marvel. Vad ah, fan Captain Marvel. Nej, precis. Exakt. Nej. Men det alltså, kommer inte... ju. Vad heter det? Jag... DC. film ja. och då måste man ju gå och se <laughs> Ja, men alltså, jag har faktiskt inte känt mig så taggad på någon film så här tidigare, faktiskt. Däremot den här. Nu kommer ju någonting kul igen, ju, för fan. Det, det, det här måste ju bara vara roligt. Så det här är jag faktiskt sugen på att gå på. Mm. Och jag hade nog tänkt att försöka planera in någon typ av premiärvisning med dig så snart som möjligt. Mm. Så att vi faktiskt får in det på almanackan, skulle jag säga. Ja, för det är ju det att få in det, för jag har noll jävla sug på bios nu. Jag vill se filmerna men jag vill fan inte se dem på bio. Bio har blivit så jävla vidrätt senaste senaste tiden. Jag håller helt och hållet med, med dig Och det är där, jag tror att det är därför ingen av oss har varit direkt dragande I att få igång biokollandet igen <laughs> Men den här är ju faktiskt på en onsdag ja. Så att så vidrigt mycket folk borde det inte vara Plus att tar man en lite senare visning Så kanske faktiskt kan vara några stycken som ändå kan vara tysta Och någorlunda lugna i närheten av oss för en gång skull Skulle jag ja. säga det är, så, det är ju bara det synd att vi bor i ett samhälle med massor med studenter. För de jävla... Åh, fan, studenter. Alltså du är så modig när du går ut på de här tunna isar hela tiden. alltså känner jag. Hela jävla Jämt. staden är ju fucked up med cyklande jävla studenter. Åh, här är, nu, nu inkluderar du mig där vill jag säga. Eftersom att jag cyklar. Ja <laughs> ja det gör jag. Jävla bråter. <laughs> så fan, vandra försiktigt. Hur så? För att, Nummer för att gå, inte gå på in ämnet. Shazam, 3 april. Det är ja. en av de filmerna som jag tycker man... Bör se och som jag vill se den här månaden som kommer. Trailern såg ju jätterolig ut så den lär man ju se. Ja, absolut. Eh, min nästa är 12 april. Min med. Härligt. För, de, eh, för då släpps Hellboy. Mm. Det ska bli riktigt intressant att se hur de gör en annorlunda jämfört med de två tidigare. Har du kollat på trailern är allt jag vill säga? Jag tror jag har sett senaste tre i alla fall för de drog ju mycket mer humor än vad jag trodde men mm, för... det såg det speciellt ut för jag kollade på det nu och jag kan ja. säga att jag har bara gått på att du har sagt att det kommer en ny Hellboy, de ska göra om den mm. den här ser ju helt jävla genialisk ut för ja, då sa jag att det skulle vara mycket mörkare och mycket sådär men jag tyckte ändå att de fick med väldigt mycket humor jämfört med vad de sa så du du också det eller har du sett en annan trailer? Den är mycket mörkare än vad jag kommer ihåg någon annan Hellboy vara skulle jag säga. Ja. Det, det känns ju som att de har ju tagit de har tagit gamla Hellboy med humor och med one-liners och lite sådana där saker mosat ihop den med de värsta gore-scenerna ur Deadpool typ. Ja, precis. Och bara så här klappat ihop dem ordentligt och bara så här nu här har vi är har vi liksom receptet till Nya Hellboy mm. För det är lämmar som flyger Det är blod som skvätts överallt Folk som blir Delnade på mitten mm. eh, Allt möjligt sånt Samtidigt som de emellan allt det här Så slänger de in one liners Allt möjligt konstigt Ser ut att vara riktigt roligt Dessutom ser ut att vara passande med det enda jag är rädd för är bara att vi nu kanske har sett de roligaste bitarna för ja, det var det riktigt ändå. kul. Trailen såg askul ut faktiskt. Oh, men Jag känner att det här är nästan en biofilm jag vill gå och se just för att jag tror den kan vara så jävla episk. Ja. Just att gå och se på bio med allt ljud och liksom allt den kraften från surroundsystemet och sånt så den kan jag definitivt tänka mig att gå och se på bio. Ja, absolut. Vilken är din tredje då? Det är 24 april. Mm -hmm. Shoot. Avengers Endgame. Ska alltså, oh. Skrev inte du upp den? Ah, ah, ah, ah, ah. Ah, jag skrev inte vilket datum. Jag har ja. den står, men inte vilket datum. Ja, för jag därför. tänkte jag bara, se inte att ha skrev dumbo eller något sjuigt istället för Avengers. Ah. Uh, Avengers Endgame... Uh, vi kan ju ta upp det på en gång. För du hade ju en nyhet om just den här. Ja, alltså, filmen. Nyhet och nyhet egentligen. Det är så här att det har blivit. Det har inte blivit bekräftat, men vi har väl fått hintat om hur lång filmen ska vara. Mm. Det fick vi egentligen redan utav, vad heter de Joe och Anthony. Russo eller vad de heter. Ja, visade om det. Jag tror det. Eh, det fick vi väl reda på egentligen redan i november någon gång. När de sa att den kommer nog gissningsvis att klocka in på ungefär tre timmar. Mm. Eh, nu dock så har man väl börjat sett på... Jag tror att det är så i alla fall. Eh, på olika... Ja, vad heter det då? Biografer och sådana ställen där de har börjat lista hur lång filmen ska vara. Mm. Så börjar det ploppa upp. Jag tror det är tre timmar och två minuter. Eller någonting ja, det, sånt det där. Det är jag också hörde. Ja, jag tror åtminstone det. Och den infon jag har, den kommer inte direkt från den artikeln men... Skriven av Terry Schwartz från IGN. Uh, I den så har de dessutom skrivit att IGN har faktiskt kontaktat Disney för att få en bekräftan på att det här faktiskt är den rätta tiden. Men det ser inte ut som att de har fått någon bekräftelse på det. Mm. Men det jag vill egentligen ta upp med det är att det, tre timmar, är inte det stört jävla lång tid att sitta och titta på en bio, eller? Det är en jävla lång tid, men jag är ändå glad på ett sätt... För att det är så jävla mycket de ska få med. Absolut. Så det kommer ju behövas. Men det, man, jag känner ju på det att ska man gå och se den så hoppas jag att folk är beredda på det. Så Exakt. det är inte en jävla massa springande mitt utan folk vet att den är tre timmar lång. Sitt kvar. Alltså för mig så blir det ju här en helt ny nivå av förberedande skulle jag vilja mm. säga. För jag, som är, jag vill ju inte missa någonting av filmen. Och det vill jag aldrig göra. Det brukar generera. att om jag, när, jag går, när vi går och kollar på bio. Så. Om jag köper snacks. Eller om jag köper dricka till. Så är det alltså. snacksen kan gå åt på två sekunder. Det spelar ingen roll. Däremot så öppnar jag ju typ drickan. När jag vet att tre fjärdedelar av filmen har gått. <laughs> Då först öppnar jag den. För att jag inte vill riskera det minsta. Att jag måste springa på muggen mitt i. Och börjar vi snacka tre timmar då, då är det ju alltså gränsfall hur som vill jag säga. Så Nä. att det, det känns långt. Däremot så, filmen, det låter skitbra. Jag vill mm. verkligen att filmen är lång, för det är precis som du säger. De har mycket att ta in, de har mycket att knyta ihop, de har mycket att lösa. Men jag blir mest, nästan mer taggad på att få se den här filmen hemma i soffan. Mm. Än att se den på bio. Så att jag verkligen inte behöver missa en enda sekund utav det. Ja, så är det Ja, det är ju lite det också absolut maffigt att se på bio. Men som du säger det är lång tid, man vill inte missa någonting och jag, kommer, jag sitter ju alltid, jag kniper så in och eller skottar varje gång. Eh, annars vet jag inte vad Kostar vuxen 59,90? Kan vi gå ihop och köpa? Nej, <laughs> <laughs> äh, men jag känner också äh, går man in beredd, då kommer man ju sitta där och jag tror det kommer vara väldigt actionfullt. För att den är så lång, det är för att de ska ha mycket. Det kommer grej, hända grejer hela tiden. Vi fick ju se för, förra Avengers. Så jag har förtroende på att de kommer hålla en vid liv hela tiden. Att det är inte en tröttsam att du kommer sitta och somna efter två och en halv timme när du liksom bara, att du bara vill gå därifrån. Utan jag känner att Avengers Infinity War fick mig att woof, så var det färdigt. Ungefär så kommer du känna här att det kanske är lite mer död tid men att det finns mer att jobba på också. Mm, mm. Och det var Jag vet inte om vi tog upp det förra veckan men, men du tog upp det till mig i alla fall. att De hade ju med bild, alltså videos i trailen som inte kommer att vara med i filmen precis som de gjorde i förra. Ja. Så det är ju intressant, för det betyder att många scener som vi har sett kommer ju inte finnas med i filmen och, och så de har inte spoilat för mycket heller. Nej. Så jag är ju väldigt intresserad att se vad de gör på tre timmar, för som sagt, trailern de visar har inte visats något speciellt alls av tre timmar. <laughs> plus, plus att alltså. det börjar kännas som för de gick ändå ut som sagt, jag kommer inte ihåg om vi tog upp det här sist eller inte, men de gick ut och bekräftade att Klipp, bilder, videos som kommer upp i trailrar och sånt kan och behöver absolut inte vara med i filmen. Mm. För de spelar in alltså mer än vad de behöver. De spelar in andra scener för bara trailers. Och det bekräftade de ju förra veckan. Och yeah. Så det gör det ju verkligen så här att Åh! man vet... Jag har ju ingen aning om vad av det som är i trailen kommer faktiskt att vara med och, och inte. Så att här känns det verkligen som om man kommer in och får se verkligen liksom rätt ja men man, får, man får se det för första gången så att säga. som det, inte, det, det är verkligen inte så med andra filmer, tycker jag personligen. Oftast så är det verkligen så här okej, okay, jag har sett trailen innan den här biten har jag sett, den här biten har jag sett den här biten har jag sett. Här känns det inte som att du kommer att behöva ha den känslan när du tittar på den. Nej, och det får både gott och ont för som förra vänjet så tog vi upp det att mellan Bruce Banner och Black Widow ja. Natasha var med i trailern men de tog inte mer alls i filmen och det var ju allt jag ville ha i den jävla filmen, knyta ihop den där säcken, nej vi tar inte med någonting ja, men för fan så vi får hoppas att de inte tar bort några bra scener för att bara Nej, precis uh, Ska vi gå vidare Let's do it. Uh, ja, vi tar väl upp min och sen är det ju du som är en massa. Uh, jag tänkte ta upp uh, Games with Gold till Xbox för april 2019. Xbox One har vi The Necromancer, första till trettionde april. Och Outcast Second Contact, 16 april till 15 maj. Och Xbox 360 s har vi Battlefront 2, första till 15 april. Och Advanced, uh, du ser, de fel. Advanced Warfighter 2, 16 april till 30 april. Eh, lite snabbt bara, men eh, ni som har guld gratis kan gå och kolla in det. Fernan, mm. vad har du åt oss? Alltså, jag har ju att det är väldigt många som vill ha en del av den jättestora spelkakan som finns just nu. <laughs> Okej. Okay. Så skulle vi kunna säga. För Jag har två nyheter till som jag skulle vilja plocka upp eller prata om åtminstone. Den ena är att Apple nu har bestämt sig för att släppa en, en, en speltjänst egentligen. Okay. En, en prenumerationstjänst ska jag säga. Eh, där du kommer att få prenumerera på, på Apple eller inne på App Store. En egen del av App Store till och med. Där Du kommer få tillgång till över hundra nya och exklusiva spel. Eh, som det dessutom då kommer att sig in fler och fler i hela tiden så, så, så länge det fortsätter. Eh, de har inte, jag har inte kunnat egentligen sett så mycket av det för det mesta säger, säger de kommer att komma. Det kommer liksom att släppas hösten 2019. Vi har inte fått reda på några priser eller hur det faktiskt kommer att fungera i slutändan mer än att det verkar ju vara mobilt det handlar om. Alltså mobilt och padder, såklart. Men med spel som inte går att få tag på i den vanliga app-stolen, alltså. Mm. Så det tycker jag, de kommer dessutom då, ja, hösten 2019 så kommer de att släppa den i, i 150 länder världen över. Så till iPhone, iPad, Mac och Apple TV kommer det att komma till. Mm. Jag vet att du är fullständigt ointresserad av mobilspel. Så fort du sa Apple startar en egen jobb, det måste vara mobilspel, I don't give a fuck. Alltså det är ju inte bara mobilspel ändå, det kommer ju faktiskt till Mac och Apple TV också. Mm. Så det kommer ju vara någon slags kombination där. Då också misstänker jag att de flesta spelarna kommer att gå att spela på iPhone. Det kommer att vara mobilspel som går att spela på de, alltså TV och sånt. Ja. Och, och sådana spel tilltalar inte mig Det är så gratis spel man spelar på flash Liksom sidor förr i tiden Jag behöver inte liksom sitta och betala En liksom månadsfunktion För att sitta och spela sådana spel Det ger mig ingenting Jag förstår att det kanske lockar vissa Att få till massa sådana där Men det är så här, jag känner Mobilspelare sitter inte de dem Det är kanske bara vad jag känner Men sitter inte de och spelar ett spel Man hittar ett spel och man tog tokfastnar i det Sitter man verkligen och betalar för att spela massa olika? Det är så Antingen spelar man bara Candy Crush, eller så spelar man bara det här som du spelar, vad heter det? Eh, när, man, när man har gjort en sin egen lilla bio med massor med krigare, klan, eh, någonting. Clash of Clans. Precis. Man hittar ett spel för att fokusera på det, och sen liksom drar man inte resten. Eller är det bara jag som tänker fel? Alltså, jag vet inte, för jag är lite kluven här för just. Det är ju de spelarna jag har fastnat för när jag har suttit och spelat på mobilt. Alltså Clash of Clans, eh, Boom Beach. Alltså det alla är ju uppbyggda på samma sätt egentligen. Du bygger din bas du ska skydda. Andra kan attackera, du kan attackera andra. Eh, du kan spela det gratis. Det som gör alltid gör att jag tappar dem till slut. Jag satt ju även och körde vad heter det? Fallout Shelter till exempel. Eh, det som gör att jag alltid tappar det här är ju att... Till slut så tar ju saker så fruktansvärt lång tid för att få, de vill ju att jag ska betala för att det ska gå fortare. Mm. Och jag är ju en snål jävel när det gäller sånt. Så att jag, jag startar upp mina grejer, jag kanske spelar en gång i veckan. Nu faktiskt så har jag faktiskt tagit bort alla de spelarna från min mobil för att det är för lång tid. Det tar för mycket tid. Jag hinner inte samla ihop så mycket material så jag faktiskt kan göra nya uppgraderingar till exempel av mina byggnader. Och då ser, då ser inte jag att det finns någon funktion i att jag fortsätter spela. De bitarna kan ju faktiskt försvinna i och med det här. Mm. För att de faktiskt får mina pengar redan. De har mina pengar. Det kan alltså bli spel som ändå är mer streamlinade. Som ändå kan göra mig lite nyfiken på det här. Dock spelar det ju en fruktansvärd roll vad de tänker ta betalt för det här. Ja, precis. Alltså pratar vi 2-300 i månaden så finns det inte en chans i ha, alltså, Jag tror verkligen inte att det är rätt pris Det beror alldeles på vad det är för spel mm. Så att det, priset kommer att göra jättestor skillnad För att jag kan absolut tänka mig att ha min, spelkon min, min, min spelkonsol i fickan dygnet runt För det är i stort sett det jag har Mm. varenda ledig sekund kan jag plocka upp den och lira någonting, självklart det är perfekt, det är precis så jag vill ha det men frågan är ju om de har spelen som får mig att fastna och sen då så att de har ett pris som faktiskt följer med det, självklart har de bra spel, då kan jag tänka mig att betala för det också, självfallet men det får ju inte vara fantasisummer och om det är så att de tänker ge mig ett spel jag tycker är värt Och 99 andra som inte ens är ett dugg intressanta mm. Då finns det ju ingen idé att betala några mängder med pengar för det Du tog upp det... en väldigt bra grej där Och det är ju som inte jag tänkte på Det är ju just den där tiden som allting tar Candy ja. Crush har väl det att du efter ett tag så måste du börja betala Eller skicka vänförfrågningar för att få skicka till dig Kanske och kanske har där tiden. Alla har ju de där tiderna. Och det är väl det. Kids sitter hemma och bara trycket tills deras kort är avrensat av cash. Och sådana grejer, det har du helt rätt. Det skulle ju funka skitbra med en sån funktion att de tar och fixar in det. Att du betalar en summan och allting bara kommer rulla på som att du har suttit och betalat för varje sån. Det har du helt rätt i. Det skulle ju absolut kunna funka. Men det är precis som du säger. De skulle ju absolut inte kunna ta, tycker jag, samma pris är 139 eller vad de andra tar. Det är fullstora full stora skalliga spel. Mm. Jag vet att den största marknaden av gamers är på telefon. Men det är fortfarande det där som jag sa. att Då behöver man spela en, två spel. Och Men som du tog upp att det kommer flurulla på hela tiden. Men då måste man ju anpassa sig därefter. Och ja, det beror ju precis som du sa. Det beror på hur giriga de blir om det kommer funka eller inte. Jag, jag kan bara säga att jag, ändå är, jag är ändå intresserad av det här, det ska bli kul att se nu, ja, nu det är rätt långt till hösten 2019, men det, det ska ändå bli intressant att se när de släpper det här ordentligt, att faktiskt gå in och kolla vad är det de har för spel, vad är det man får tillgång till, hur mycket vill de ha för det här, för jag kan tänka mig att vara en av dem som är intresserad av att skaffa det här, men det beror ju som sagt alldeles på vad vi faktiskt får för någonting mm. Ja men det var en intressant punkt Ja och då från att gå från en Av företagarna som vill ha en bit av kakan Till nästa som då är Google Som har släppt sin Stadia Den boxlösa Spelandet mm. Eller vad, vi nu, vad de nu försöker Promota det med Där Google nu helt plötsligt Ska börja med spel Likadant precis som vi pratade om Apple nu alldeles nyss så ska de eller ska även de ha en, alltså jag vet inte vad man ska kalla det för, för de, de pratar inte om någon typ av subscription eller någonting sånt riktigt, eller hur? Det är en streamingtjänst, men de har inte ja. sagt någonting om pris eller någonting. Nej. För det låter ju som att det är en sån tjänst där du ska mm. betala i månaden. Det är så det låter. Men det låter ju också om att du ska kunna köpa spel via dem. Men de har inte gått in på något sånt järn vad det gäller pris eller någonting så det kan man inte svara på för jag har, inte hört, jag har inte hört någonting om det i alla fall. Nej, det mesta som jag har sett av det är ju faktiskt så här att de promotar stenort, Det är streaming. Du kommer alltså att streama. Du kommer kunna använda i stort sett vilken dator som helst låter det som eller vilken skärm som helst dessutom. Så länge den kan köra en browser antar att det är deras Chrome vi pratar om då som den måste kunna köra eller ha installerat i alla fall mm. för att det ska fungera men hur som så länge du kan ha den så ska du kunna köra på den skärmen det inkluderar alltså tv-apparater, din dator eh, din telefon din padda allting sånt ska du kunna hoppa du ska dessutom kunna hoppa från skärm till skärm när du vill och i stort sett hur du vill, om jag har förstått det hela rätt. Jag var tvungen att kolla in en video precis innan här nu igen. För att den här nyheten kom ganska precis efter förra veckans avsnitt nämligen. Mm. Eh, och då tittade jag på den som fan och var skitintresserad och supernyfiken. Nu har det svalnat av lite grann under veckan där att jag inte har hört så mycket mer av det. Men de, precis som du sa Nico, de inget, pratar inget pris alls. Det de absolut mest pratade om var ju att det kommer att vara 4 k och 60 bilder per sekund. Utan bekymmer, säger de. Det kommer att vara förberett för att klara av 8K. Jag vet inte. och Jag ska vara helt ärlig. Jag säger bara siffror nu. För att jag vet inte ens vad 8K ska se ut som. Eller vad det är ens... Nästan vad det är. För att jag, har, jag har ingenting här hemma som klarar av 4K ens. Så att, men det låter ju alltså som ett powerhouse utan dess like. Mm. Men... Det bygger ju också på att du då har internet hela tiden och fruktansvärt stabilt. Däremot, så vad jag kan se, så har de inte heller pratat om några siffror direkt på hur bra internet du behöver ha, eller hur bra uppkoppling du behöver ha för det. Jag tänker ju bara direkt att det kommer att bli svårt. För det, det de säger är dock att har du en sämre uppkoppling så kommer de att skala efter den. Alltså att det, de har 4K, de har 60 bilder per sekund. Har du sämre uppkoppling så kommer de att sänka det. Mm. De kommer då gå ner till 1080, de kommer gå ner till 720 om det är så att du inte har tillräckligt med uppkoppling för det. Eh, dessutom så i videon jag kollade ifrån, jag kommer inte ihåg vad, för, vad det är för kortning på men det är under deras presskonferens från GDC. Game Developer Conference. Kanske kan det vara så? ja mm, det är väl så tror jag. Ja. Där de faktiskt har en, en liten... De visar upp hur det funkar. De tar, han tar upp en kille på scen som... Självklart från deras företag. Såklart. Men som visar att han har... Jag tror det är en... En eller två olika max uppe. Allt, en laptop. En stationär. De har en padda, de har en telefon och en tv som han då, jag bara gissar nu men jag antar att de har Chrome uppe på alla och spelet uppe på, eller den, deras sida uppe på alla. Där han då spelar, sitter och spelar på laptopen först, kliver över till nästa skärm, plockar upp exakt samma ögonblick som är på skärmen på laptopen, fortsätter spela på den stationära. Därifrån kliver han över till telefonen och börjar lira därifrån. Exakt samma ögonblick som han släppte från den stationära. Sen fortsätter det så hela vägen bort till där de avslutar på tvn. Då med deras egna stadiga handkontroll där de kör med såklart. Det här låter stört imponerande, sjukt häftigt men jag har i Alltså jag förstår inte själv Hur det ska fungera riktigt mm. eh, Absolut, det är intressant att Allt du köper av dem är en handkontroll Alltså själva dosan är vad du köper oh. Ingen box eller någonting Du köper bara dosan Du håller den upp mot Google Chrome På vilken skärm du än använder Sen om de säger 4K Det är skitsamma, det har ingenting med tocken Det beror helt på vad du har hemma det kan vara hur billigt som helst, det kan vara hur dyrt som helst. Det är liksom det beror helt på vad de säger. Det beror på vad, hur jävla grymma grejer du har hemma helt enkelt. Som du sa, internet. Hur bra kommer att funka? För de gjorde ju ett test med Assassin's Creed Odyssey. Mm. Där vissa fick testa. Och det jag fick höra från de flesta på olika sidor som sånt Det funkar bra. För, för, liksom för, förvånansvärt bra. Men... De flesta som testade vill ju stänga av det sen för att gå och känna hur det känns ordentligt på en riktig konsol. För där kändes det bättre, det följer på bättre, det så blir det bättre. Det mm. funkar absolut, men man spelar heller på en konsol man redan har. Mm. Så det är lite det jag känner här också. Mitt internet kommer jag absolut inte palla med det där. Nej. Mina konsoler eller vad någonting jag har, kollar inte av 4K eller någonting. Nej. Intressant koncept och sånt där Då tog jag upp en riktig cool grej där att Sitter du och kollar på en video på Youtube Så ska du kunna klicka på, nere på en knapp Och så direkt kan du sitta och spela den Via den här servicen och sånt. Det är ju skitsmart <coughs> Men allt är ju precis som du sa Priset, ska det vara streamingtjänst, Ska du betala spelet Vad är det de tillför jämfört ja. med vad alla andra gör och liknande och väldigt mycket sånt där som bara ställer, just nu sätter det bara massor med frågetecken som de inte har svarat någonting på helt enkelt. Det jag tycker låter skit imponerande är ju verkligen om man får det att funka på det viset för att de visar alltså han säger det ganska tydligt dock du kan kolla på en trailer från utvecklarna, från de som släpper spelets officiella Youtube-sida så kan det Komma i slutet av den videon en länk där det står spela nu eller launch with stadia tror jag det stod eller någonting sånt där. Klickar på den och som det såg ut på deras presentation så gick det ju alltså typ tre sekunder ifrån att han tryckte på knappen till att du var inne i spelet och spelade. Yeah. Det köper jag att det är ju, alltså det skulle ju vara rena drömmen. Om, om vi nu ändå ska drömma, så det skulle ju vara rena drömmen. Slippa alla uppstartningar av konsoler, slippa alla laddskärmar, allting sånt. För att allt det körs på deras servercenter, om man säger. Allt spelet rullar där, spelet rullar inte hos dig. Din dator kommer inte behöva överklockas eller vad som helst för att klara av det. Utan allt sånt kommer att skötas någon annanstans. Du streamar bara det de rullar. Det låter ju superhäftigt. Men jag har faktiskt inne på Kotakus hemsida så har de ett par artiklar om just Google Stadia. Och där har de bland annat en som, som, som säger vad vi vet och vad vi inte vet snarare om just Google Stadia. Så jag, tänkte, jag kan gå igenom några av punkterna för de har det i punktform. Så det vore lite intressant att kika på. Så den här listan är What Google Has Said About Stadia. At launch Google say, says the service will be able to run games at up to 4K at 60 FPS with 30 megabit per second connection with presumably a slower speed allowing for 1080p. Mm. Det låter ju magnifikt och cool, skulle jag vilja säga om de lyckas med det. Mm. Absolut. Uh, the platf platform will We'll scale down the frame rate and graphics for internet connections below 30 megabits per second. If you have less band bandwidth, we'll give you a lower resolution, Harrison told Kotaku. Där börjar man ju bli lite sådär. Jag fattar ju att såklart din, din uppkoppling måste vara bra. Men då kommer jag till det där läget som du sa precis- som de, de som hade testat spelet också verkade ha sagt. Då är det ju för att testa spelet jag skulle göra så där. Då är det ju kanske för, för dig och mig när vi sitter här att, ah men okej, okay, det, det har kommit ett nytt spel. Go in, Chrome, starta upp, lira 15-20 minuter. Grymt, det här funkar bra. Det här är bra. Jag går och köper det på PS4. Eller på PS5 eller 6 eller vad fan vi nu hamnar någonstans. Innan det här faktiskt funkar som det ska. Jag vet inte vad du, vad du tror om det. Att de kommer att skala ner det ljus sämre internet du har. Alltså, med en konsol så händer ju inte det. Nej, men det förstår jag absolut varför det gör och sånt. Men för mig är att streama någon sån här ge Det gör jag ju inte hemma för då har jag konsolerna. Mm. Vad är det jag vill spela på konsolerna? Det är de exklusiva spelen. Eller de spelar jag redan köper. Det är ju de här som jag spelar ändå liksom 3D-partners på min konsol. Mm. streama det om jag inte är hemma om jag tar tillgång till min konsol om jag inte har, om ja, jag tar med mig en dosa och drar vad som helst och kan spela på bussen, på tåg på liksom allting men det går ju inte för nej. internet connection kommer ju absolut inte finnas tillräckligt bra flygplanet ja men här kan jag dra några timmar nej jag har ingen internet connection på hela planet nej det funkar inte så för jag måste ju connecta där, där, där det kommer vad jag än vill använda den här funktionen, så funkar ju inte internet för det som jag vill ha den till för. Så för mig i framtiden när vi har grymt internet överallt om tio år, liksom internet överallt, liksom absolut det här är framtiden. Just nu. Nej. Det funkar inte. Så här känner jag är. Om Google håller i det här som de visar, man kan gå in, jag såg en lista med det här är vad Google har startat och allt de har avslutat. Det var ju lista efter lista. Hur är det här när man betalar för det? Är det en streamingtjänst att du bara testar och den bara försvinner? Ja, ah, fine, jag betalade några månader, jag fick inte spela klarspelet. Men om det är så att du köper spelet och de bara, Men nu skrotar vi idén. Du har förlorat alla spel, hur funkar det? För det här är en ny funktion. Mm. kan man lita på Google så pass länge eftersom de har skrotat så mycket annat liksom det här, vi är inte där i framtiden än Xbox håller ju på att jobba på sin streamingkonsol inte på samma sätt att du bara tar med en dosa för där behöver du en box för att få en viss funktion och sånt där men det är ju fortfarande ett intressant koncept men vi är inte där än, det är det jag känner av den här grejen liksom. mm, mm. Eh, nästa punkt är precis det du tog upp nämligen All Stadia games will require a constant internet connection. If your internet goes down, you can't play them. Uh, Stadia can run on any device that has Google Chrome, including, including phones, tablets, PCs and TVs. Så so, i stort sett alla skärmar där du kan köra Google Chrome. Mm. Det låter ju rätt häftigt, absolut. Uh, sen är det lite mumbo jumbo om... Uh, Datorerna som kommer att stå på deras datacenter. Det är ingenting som intresserar mig. Och är ni intresserade... Kotaku. Uh, early on releases from the newly formed first party studio Stadia Games and, and, and Entertainment. Will be smaller and aimed at highlighting the platforms unique capabilities. Så so, de första spelarna som kommer... Kommer att vara... Jag bara gissar. Jag läser mellan raderna här. Kommer inte vara så bra, men kommer att göra mycket coola saker med vad Stadia kan göra. Mm. Det är ju vad jag läser ut av det där. MS-röjbärbart. <laughs> ja, vi fortsätter, för det är några punkter kvar. Bara. Uh, first party games will be Stadia exclusive. Det är väl ingenting konstigt. Uh, most second party games will be exclusive and the ones that aren't ...will have Stadia-exclusive features. Uh, nästa är väl den som jag tycker är lite intressant. Doom Eternal has been confirmed for Stadia. Så so, ett av de första spelarna de får och kommer att ha är Doom Eternal. Uh, the Stadia-controller is required to play games on a TV with a Chromecast. Google has sent Stadia dev kits to over 100 development partners. Harrison told us that the games available on Stadia at launch and shortly after will be revealed in the summer. Och som sista då. So, According to Harrison, the video game inspired icons shown during the lead up to the GDC presentation are not in indicative ...of the types of games coming to Stadia... ...and were just for fun. Så ni som har kollat på videon och sett alla... ...eller som såg de här bilderna med alla... Eh, ...ikoner för spel... ...det är ingenting som de har pratat om eller pratat med... ...eller fått några godkännanden av så... ...utom det är mest för att det var roligt. Så att, sitt inte där och tro att det, ni kommer att få... ...alla de as-häftiga spelen direkt i Stadia men det är inte så det låter i alla fall. Eh, vad jag känner det är hmm, intressanta grejer som sagt. Det är en spännande tid vi lever i. Ja. Absolut inte där än. Eh, det ska vara intressant nej. att få se allt den här utvecklingen och se hur det går. Men ska man skaffa det här, vara beredd på att du är i ett testobjekt. Du är mm. liksom, du kommer ju bara vara för att det ska bli bättre om några år. Så Absolut <laughs> inte för stora förhoppningar för jag har inga förhoppningar alls utan det är en spännande tid, vi får se hur det går i framtiden, det är så jag känner. Ja, absolut, absolut. Det, den biten som jag dock direkt reagerade på innan jag ens hade gått in och börjat söka eller försöka ta reda på mer ut om det här. Var just Vem parar man ihop någon som spelar med de här spelarna då? När du kan spela det. Du kan alltså spela det här från en PC, du kan mm. spela det här på en TV. Du kan spela det här på en telefon om du nu ska vara sån. På pc kan du spela med mus och tangentbord. På tv spelar du med handkontrollen. Om vi nu bara ska kolla till multiplayer-scenen. Så vart sätter man, om de nu ska få cross-platforms. Alltså om de ska få vara med i de här riktigt stora multiplayer-spelarna idag. Mm. Vilka parar man ihop de här med? För att jag lovar dig att konsolspelarna kommer bli rosenrasande. Om de blir ihopparade med Stadia-spelare. Nu är det här långt fram i framtiden, men det här var det första jag tänkte på när jag fick höra om det här. Och det är, här är ingenting som de har släppt eller pratat om eller någonting sånt för jag misstänker att de vet inte ens om de kommer att få cross-platforms med några andra spel. Nej. Men det är ändå en sån grej man måste tänka på. Likadant som, vad kommer fördröjningen att vara i på, det här, på Stadia? För att det är också en sån grej som kommer att göra en rosenrasande inte för det kommer ju vara bra för oss andra som får spela emot dem då dock. Men om din, ditt internet droppar det minsta så kommer du alltså få en enorma lag mm. antar jag och du kommer att få liksom fördröjning på allt möjligt som kommer att göra det jätteirriterande att spela. Och då kommer vi till att ska du då bara spela single player spel? Då blir helt plötsligt det här ganska nischat. Då kanske ja, ja. Det ska bli jävligt intressant att se mer av det, så ska vi säga. Nej, första jag tänkte på när det är multiplayer är att det kommer inte funka alls. Liksom alla drar sitt nätverk på, det kommer ett totalt krascha. Jag antar att de kommer köra sina egna servrar när det är crossplay. Att det, ja. det här är liksom deras server, så de sitter jag på PS4 och spelar mitt spel. Jag kommer inte möta en PC-spelare på det sättet, för jag tror inte det kommer vara samma servrar. Just för att precis som du säger. De måste ju kunna beräkna vad nätverket går på. Och de måste man ju ha egna servrar och sånt där. För annars kan det ju totalkrascha på alla ja. ställen Och såna där grejer. Men det är för smarta personer. Vad jag. jag känner bara att <laughs> multiplayer kommer inte fan funka på några år. Nej, det det ska, det det, det, som sagt, jag tycker det ska bli skithäftigt att se. För jag menar, det vore ju superkul om det kom in en, en tjänst som var så här smidig som de vill få det att låta. Mm. För då, då skulle jag vara jätteintresserad om det faktiskt funkar så bra. För jag vill. Alltså. För vi har det ändå ganska bra här i Sverige. Vi kan ha, vi kan ha ganska bra internet på många ställen. Om vi nu ska prata hemma. Om man nu ska prata, som, prata om det som ett komplement eller ett uppgraderande av det du sitter på idag till exempel. Säg att vi ska upp, byta ut PS4. -an. Så kan det här, om det faktiskt funkar så bra som de visar och säger. Så kan det ju vara någonting att tänka på ändå. Men det ska bli intressant att se vart de, ta, vart de tar det och hur de överhuvudtaget kommer att lyckas. För det är många uppförsbackar kvar innan det här är helt utstruket. Och samma här, prissättning då. För det är inte heller någonting vi har hört talas om. I alla fall inte jag och inte sett någonting av, av det heller. Kommer det att vara en... Liksom, kommer det vara en prenumeration kommer det att vara att du köper varje spel var en för sig eller hur kommer de att lösa den biten för jag menar sådana tjänster har vi många nu redan som det är mm. jag menar, jag tänker själv bara jag sitter med Playstation Plus och, och alla man har Netflix, man har alla sådana saker du kommer ju kanske inte att vilja kunna rulla alla de här samtidigt om de drar iväg i allt för hög kostnad ja, så är det Nej. Nej, det skulle bli intressant att se. Det är så här, som sagt spännande framtid. Jag tror absolut inte det kommer att funka nu. Men om det är några som har cashen att få det här att funka en längre tid och verkligen utveckla på det här då är det ju Google. De har ju cash ja, att slänga ut på skiten och lära sig. Absolut, absolut. Eh, som innan vi avslutar dock vill jag berätta för att eh, jag lovade att jag skulle göra det. Eh, Playstation Now var inte jättekrångligt att avsluta. Ja, ja. Det var inte så svårt som det verkade. Logga in på ditt Playstation-konto, gå in under Playstation Now så kan du bara bocka ur det. Avsluta prenumeration direkt. Ja, men det var det... smidigt. Ja, det var väldigt smidigt. Så att, Har ni inte använt era sju, dagar, sju dagars prov, gör det skulle jag säga. För det var kul att testa. Det var ändå ett intressant sätt att se på det. För där har du även där en streaming att prova på och mm. se hur ni tycker att det funkar så kan ni ju tänka er hur Stadia kommer att fungera därefter sen. Mm, precis. Men det har väl allt vi idag va? <laughs> ja men jag tror det. Alla avsnitt titta på bloggen abitonördenes.se .blog ni oss lättast via facebook. facebook.com slash eh, Youtube har vi Abon Up måndagar Far Cry New Dawn, onsdagar Gears of War, fredagar eh, Unravel 2 och som sagt, vi kommer väl troligtvis spela in i helgen lite Mortal Kombat 11 betan. Eh, så kolla in det. Och podden som sagt, spelas in tisdagar, släpps torsdagar. Men tack så mycket för den här veckan så hörs vi nästa vecka igen. Ha det gött,